מחשבת המן בין עמדתה האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך. כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר אימצה את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויומר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי. הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ, על אשר שלח ידו ביהודים.